Цвірінькали горобці, якісь інші птахи з довгими дзьобиками, ідентифікувати яких мені не вдалося. Я сиділа на підвіконні і намагалася збагнути, що саме зробила не так. Але збагнути це було не так просто. Сидір, мій однокурсник, і хлопець, з яким мене досі пов'язували суто товариські стосунки,